Här är en bonus av RLM utöver de ordinarie programmen och extra sändningarna. Hej på det Konrad och välkommen ska du vara. Tack, tack för jag vara så här. Alltså jag måste ju säga att jag verkligen, alltså jag börjar verkligen gilla den här bloggen. Alltså jag tycker ja. jag, jag menar alltså, jag gör verkligen det för att jag tycker det är så kul att kunna Eh, alltså, snacka fritt så här utan att ha den här pressen att ja, det ska mm. vara så här och så här, och det ska vara om man säger så professionellt vi kan göra, då så att mm. säga, och så vidare. Alltså, vi, vi har inte den, och, och att vi måste följa en viss linje. Och, och så tycker jag det är kul som, som vi kommer göra i det här programmet också eh, är ju att vi ska bemöta folks kommentarer. Och det mm. tycker jag är riktigt kul, och det kommer vi att göra. Så ofta, det går så att säga Så ofta det kommer in Ja precis, och, och vi pratade lite om det här innan jag, jag har blivit lite sämre på att svara Eller tvärtom, jag har blivit extremt mycket sämre på att svara Men jag ska lite skärpskänna där För jag, vi uppskattar verkligen kommentarerna men Och då tycker jag man i alla fall kan svara på vissa mm. så det, det blir skärpning på min ja, sida Jag är ju rent värdelös på att svara på kommentarer Men då tycker jag det är bättre att bemöta dem så här Så jag menar Vi säger så, vi kommer göra så här Oftare och, Så då är det ju upp till er då att ni kommenterar så att, så kan det ju bli då så att vi tar upp just din kommentar och pratar om den men eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare direkt här nu till kommentarerna då och så ska vi börja med en person som har hängt med länge, Metalhead Viking just det. Eh, ja, ja. Han, han är en av de som kommenterar mest tror jag, ja. <laughs> det är bra ja, ja. Eh, men eh, han kommenterar en sak gällande det senaste programmet då politisk korrekthet ger Ebola mm. eh, då skriver han så här, Attila Jolda eller vad fan han heter gör samma misstag som läns gör gällande tolkningen av essensen i SDs parti, äh, principprogram ni tolkar in rats och etnicitet i ordet essens när SD egentligen menar na nationell och kulturell identitet i ordet essens vi var ju alltså Ni, ni, är det nej, vänta, vänta, vänta. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag sa ju faktiskt lite alltså jag kom ju med det där och sa det kan det betyda kultur någonting med kulturen, sa jag men jag misstänker att det försvann i klippningen för att det var så mm. mycket spekulationer där- så att jag klippte ju ner det där ganska rejält. Mm. För att det sades ju... Ja, det blev ju mest par spekulationer- så då sägs det inte så mycket. Men eh, om det nu var så- vilket jag egentligen någonstans misstänkte- för att, eller att det här var något gammalt- och deras eh, parti Ja, men jag tror inte det står med det. För, för, för, för, för Förlåt jag berättar det här- men om man nu menar kultur och så- varför skriver man inte bara det då? Jag, jag får i alla fall känslan- och jag är ju inte ensam om att tolka det så här. Och det är faktiskt lite hur det tolkas- är också viktigt. Men om det nu var kultur som- som Metalhead Viking då här menar så kanske jag behållit mm. det men, men jag, mm, jag, jag, jag klippte så, så, bara, bort, bort, det bara. Ja, men det bara vi, vi är i alla fall medvetna om att det, det, när vi gick igenom det där det blev ju eh, lite si sådär liksom, det var ju som sagt svårt för att det var så taget ur sitt sammanhang mm. Nu ska vi prata lite SD här och, och, och nästa kommentar den är ju negativt inriktad då till SD. Som jag tänkte vi ska prata om det är Martin honom! Ja, block direkt. Vi som inte rasist men. Eh, nej, men eh, Martin A säger SD är ett läskigt, totalitärt, centralistiskt parti med så lågt i tak i sin intern demokrati att medlemmarna kryper fram. Eh, Grejen är att, det här skulle jag vilja bemöta för att, eh, alltså jag förstår båda sidor, jag förstår frustrationen som kommer från de andra men jag förstår även eh, faktumet att man måste eh, gå på hårt för att komma någonstans. Mm. Eh, att det måste ju vara några personer alltså, de, som är driftiga liksom och kunniga och, och, och, och om man säger, vet vad de vill komma med partiet så att säga, komma framåt. Mm. Och då, då, då säger det ju sig självt att de här personerna måste ju verkligen på allvar se över så att, att det är så lätt, alltså det, man måste förstå det att det är så otroligt lätt att, att saker och ting går åt pipan. Jag menar när man som SD är så olik alla andra partier och kommer in i riksdagen och granskar så stenhårt så man måste verkligen hålla hårt. Och inte bli för extrema och, och se, efter, se till de här som är för extrema så att säga. Att nej men det funkar inte för då förstör det för det hela partiet. Och i slutändan så förstör det ju då för hela Sverige eftersom de kommer jo, inte jo, framåt. Absolut, jag håller med. Men, men tycker inte även du att, att det har gått lite väl hårt ibland? Jo men det har vi ju pratat om att, att det liksom, vissa grejer har gått för hårt. Sådär, men, mm. men till största del liksom, så jag förstår, det är det man måste tänka efter att förstå tankesättet. Och, och då kanske det helt enkelt Oj. är så att man måste pest eller kolera, antingen så blir det för slappt eller så blir det för hårt att det, kan, det är nog kanske väldigt svårt att gå en medelväg här. Ja, men jag tycker de har varit för hårda och, och delvis tycker jag det är taskigt mot folk som har länge engagerat sig i SD och få sparken de med de det, det, det har skrivit jo, om dem. det tycker jag är ett Jo, svetiskt. det håller jag ju med om men samtidigt då, när man, man, måste ju, man är väl medveten om hur debattklimatet är i Sverige idag och hur läget ser ut och då kanske man inte ska sitta och säga liksom extrem negativa saker. Väldigt ogenomtänkta saker och så. Men ja, jag, jag förstår har jag... det har ju inte varit sånt. Det har varit gammal skåp, tio år gamla saker liksom som, som ingen har brytt sig om egentligen förrän en har lyft det. Och då har det inte ens varit något snack utan de har bara uteslutit folk. vad frågan då är om det har varit bara kommentarer eller om det Jo, varit... men, det, jo men det tror jag faktiskt. Ja, för jag, jag att vissa jag, jag... av de här grejerna har väl varit att de kanske har varit med i saker som kanske är lite... Kanske är som du säger att det här är den enda vägen att gå. Jag menar att de har gått för hårt åt, men, men det kan ju faktiskt vara en medveten strategi, och det här med många tycker att de böjer sig för media jättemycket och det gör de ju, det får man ju absolut säga, men, men de kanske har klurat på detta och insett att det här är den bästa vägen. Ja. För nu kan de i alla fall säga att vi är liksom det mest antirasistiska partiet i hela Sverige för vi slänger ut alla för, för minsta lilla grej. Ja, nu men det, det här är ju jättelätt säkert för lyssnare då att missförstå mig, men missförstå mig rätt så att säga att jag, jag menar då bara att jag förstår att man måste hålla i någonting hårt för att det inte ska förstöras och i dagens Sverige så kan det förstöras så mm. otroligt lätt det är det jag menar, det är det jag, det är det jag ser och det är det man måste ha i åtanke sen kommenterar han vidare att säga att politik är ful alla korrumperas av den Var på en person som heter Nada Comprende svarar Snarare makten som korrumperar. Men där vill jag invända direkt att om de nu syftar på att, att makten har korrumperat SD så, så tror jag, alltså inte det en sekund utan det handlar ju helt enkelt... Ja, det handlar ju att man ska bli på något sätt maktgalen och ska bara ha pengar. Och så. Nej, nej, det är, återigen det handlar bara om att man måste hitta ett vinnande koncept. Ett koncept som tar en framåt. För man vill väl ändå framåt, man vill väl ändå förändra landet. Jag, försöker, jag har kommenterat saker som jag tycker är negativt, som att jag tycker att nolltolerans har gått för långt och så vidare. Men samtidigt, nu vill jag försöka framhäva det här, att man också måste förstå vilket, vilket arbete det här är och vad som krävs för att få det här att gå framåt. Det, är, det, är, det är, kan man Bara, tänka man, det sig att... Det, jag ja, men det, det, ja, jo, men alltså just att driva det här partiet framåt det, det är nog band med oss som att stå i det djupaste träsket man kan tänka sig och ska ta sig framåt. Mm. Och då måste man försöka testa olika vägar för att ta sig framåt mm. helt enkelt. Och, och alla kan inte... Kommer ju inte bli glada. Alla kommer inte uppskatta allt som görs. Ja, men det är samma som vår radio här till exempel. Alla uppskattar inte allt vi gör. Och vissa uppskattar vissa saker mer och så vidare. Ja. Jo, jo, jo. Men, men en grej med, med, med, är ju det här med, med att, att när, när man då sparkar folk så som de gör. Man, man skaffar ju sig ganska många mäktiga fiender. Det är en annan grej jag har tänkt på. Att folk som har kanske varit ganska långt in i partiet och vet väldigt mycket om partiet. De får sparken, så blir de sura och så läcker de till pressen då massa mm. liksom. Ja men det är ju klart det är negativt. Och jag vill understryka en gång till det där du nämnde att om man har jobbat länge för partiet och sen bara får sparken. Det kan jag ju förstå Och, och, och verkligen sympatisera med Att det, det skulle ju kännas som skit Så är det inte är sant Men nu är det alltid, det är individuellt I vissa fall kan det verkligen då vara berättigat att man liksom Måste lämna för att det har helt enkelt varit så otroligt Ja ja då, har man, så det man ja, så så att, många utrustningar förstår jag absolut. Jo jag menar det men det är klart det finns ju Några som ramlar mellan stolarna så att säga Som där det inte riktigt Var rättfärdigt. Jag menar Nej. det kan ju finnas andra Andra disciplinära åtgärder så att säga man kanske kan göra. Men i alla fall, så hoppas nu sitter jag här och förlåt, förlåt, förlåt. Nej, men, <laughs> som men ja sådär. Nej, men det, det är bara att jag tittar på stora, nu tittar jag på, nu gör jag som politiker ska göra, titta på stora bilden, inte bara ta ner på individnivå eller mindre skala så att säga. Och det är det jag försöker mena med det här. Eh, men vi går vidare till nästa som kallas sig en pappskalle, men är då banne mig ingen pappskalle? Jag måste säga, det här var faktiskt en av de absolut... Trevligaste finaste kommentarerna Jag har sett det så jag blev tårögd nästan Nej men det var ja, jag är en riktig mest här Nej men jag tyckte det var jättefint han eller hon skrev fick nästan lite dåligt samvete över att eh, inte ha kommenterat utan bara lyssnat. Men det ska jag ändra på. Har följt RLM eh, sen första avsnittet Oj, ja. och utan er mm. vore man nog bara ett arit moln som svävade omkring. Mm. Tänker mig länsman lite som John Connor i Terminator. I'll be back. Faktiskt. <laughs> han satt där ja, ja, ja, han satt där i en grå dyster värld med järntvätt robot där utan hop och framtidstrou, men så plötsligt fick man in en svag frekvens på radion med länsman som ropade ut "We are the resistance". Aj, <laughs> ja, ja, tack vare er, så får man vädra skallen på tankar och problem utan att behöva stöta sig med någon eh, oliksinnad då det är sånt känsligt ämne. Det finns liksom ingen att prata med. Så stort tack för det ni gör, Big App. Det, det var jättefint. Exakt, ja, Det här är ju liksom det bästa vi kan höra. För det jag förstår du nu vad jag menar? Det. Att det, jag var inte så fjoll. Det. det var väldigt fint. Sagt. Ja, men absolut. Nej, men just att det är så spot on så som jag har tänkt. Att, att En människa som känner så är ju verkligen den man vill känna att man har hjälpt. Eller man ska säga. Mm. Eller hjälpt hjälpt. Pappskallare, som, som personen kallar sig det, hjälper ju oss också genom att lyssna. Annars hade vi ju inte sänt någonting. Jag har ju Nej. sagt flera gånger annars. Men på mm. något sätt så är ju lyssnarna precis lika viktiga som vi. För att utan lyssnare finns ju inte vi. Nej. Och det här, äh men sådana här kommentarer, det här är det, det värmde. Den mm. satt där den skulle. Eh, vi går vidare till Jens. Han, eh, vi tog ju upp i något program, kort kommer jag ihåg, det här med snusandet och skatterna. Och så här. Mm. Då säger frågan mig varför jag snusar och, och säger, fatta hur många tusen kronor du betalar till massinvandring genom att du betalar snusskatter, utropstecken. Jens. Jag vet att jag är en förbannad idiot. Jag vet. Alltså det, jag, jag försökte sluta snusa en gång och det gick en, inte ens en dag. Sen kände jag mig som att jag vore 95 år och döende och, och det gick åt pipan. Mm. Jag, jo, jag, jag, jag, tyvärr så, så ser jag ju snuset lite för mycket som livets skrydda så att säga. Det är... Men i eh, alla fall, så, eh, förlåt Jens och alla er andra, jag vet. Nej, men, Jens jag det, och... det, men, men också Jens och alla, alltså, så där kan man ju tänka hur långt som helst, så varför betalar man moms på maten eller för, ja. varför betalar man inkomstskatt eller så där och visst snus, snus här, behöver man ju inte göra och det är en väldigt stor del av Jag vet inte vad det är, är snusskatten. 70 Nej, inte säker. Men är väldigt Nej. mycket Jag snusar ju tyvärr väldigt mycket också. Så att det blir ja. mycket jag betalar. Men man, kan väl, man kan väl rädda sig bakom att jag tror inte invandringen hänger på din snusbruk. Minst. Jag hoppas inte det i alla fall. Eh, men vi får hoppa vidare då. Eh, tillbaks till Metalhead Viking. Eh, han säger: Tänk på att många inte har Twitter eller Facebook. Så vi kan utgå från att ni har fler lyssnare än Facebook. Gilla. Ja, det vet vi ju att vi har. Vi vet ju att vi har. Generellt då Vi släpper ju som sagt varje vecka ett program Men vi brukar väl generellt Ha runt 2000 Det kan ju också vara lite underkant då, Med tanke på att ibland kan det gå upp mycket mer Och, och så vidare Så att vi vet ju att det är fler än Facebook gillar I alla fall det är Så mycket vet vi eh, Och en annan eh, kul grej eh, Var en som skrev Han kallade sig Mr Thorwall Eh, och han säger något där. det känner jag igen mig själv i, men han skrev så här upptäckte jag nyligen och lyssnar nu på radio igen för första gången på flera år och det kan jag ju verkligen förstå just att den känslan, lyssna på radio mm. för att det är någonting jag, tyvärr i jobbet så måste jag göra det nu för tiden när jag jobbar med vissa men men det är ju något jag själv undviker och verkligen skyddats som pesten många år. Men så det är kul att du, du tycker att vi är en radio som är värd att lyssna på. Mm. Nu går vi vidare till en kommentar som gäller kvinnor. Och mm. den personen som har kommenterat där heter: Sweden Shore is Cold. Eh, hon skriver så här Jag som 22-årig kvinna har några kommentarer och tips till er. För det första så vill jag säga att ni inte alls är några mansgrisar, även om du kommer ihåg det, det var ju något program vi pratade om vi var, ja, jag i alla fall var lite orolig kan man säga det här utan att vara mansgris och så vidare Men, ja. och ni gör ett intressant program jag skulle vilja tillägga en teori jag har om varför färre kvinnor har vettiga åsikter gällande invandringspolitiken. Förutom det ni nämner så diskuteras inte politik och såna här frågor lika flitigt i sällskap med tjejer. Jag har fått en uppfattningen då jag både umgås med killgäng så väl som tjejgäng. Tjejer samtalsämnen är ofta mer centrerade kring skönhetsindustrin och vikt, självbild än vad killar är man som ung tjej blir hjärntvättad till att tycka att det enda viktiga i livet är att man är smal och har snygga kläder och så vidare det tillsammans med Pekomedias hjärntvätt om medmänsklighet ger speciellt unga tjejer tillräckligt mycket att hålla reda på för att orka sätta sig in djupare i politiken. Intresset väcks inte heller till att ta reda på något då det sällan förs på tal i vardagskonversationer och efter det här så beskriver hon skillnaden då mot hur Och, och annat. Det var en väldigt lång kommentar så vi får nöja oss med det där. Eh, vad, vad tänker du om det? Jag tänker absolut att, att hon har en, en stor poäng där och det är ju, det är ju sorgligt ska man inte säga, men, men man kan ju tycka att det är lite synd att så många, särskilt unga tjejers värld går just kring att man ska vara, som hon säger då snygg och smal och allt det här och att det är ett sånt otroligt fokus på det och, Där vi, vi killar då mer... Visst, vi har också det kravet att vi ska vara oss och sådär. Men, men det, liksom, det går inte ens att jämföra överhuvudtaget. För en, en tjej är tyvärr sitt utseende på första och andra klädje tredje plats. Det är ju förjävligt att det är så. Mm. Och, och särskilt då när man är kanske på porträtet eller, eller runt den här åldern. Då, då börjar det ju med sminka och allt här. Och, och det är ju jävligt Och givetvis ger ju det då mindre utrymme över till till exempel politik. Mm. Ja, men det, det är så lustigt hur det är i samhället. Att det är så... Så, så två tvär olika sidor som slåss mot varandra så att säga, men på ett sätt är ju feminismen jättestark medan jag menar, gå ut och titta på stan när du ser reklamskyltar för olika lättklädda, mm. gamla kläder med lättklädda tjejer och så vidare och, och öppna valfrisna tidningar och sånt, mm. så att det är verkligen, båda de här budskapen pumpas ut L ja och det, det, har jag tänkt det ju... på, ja. Vad har du på Ta någon klassisk killtidning Typ slits, vad har du på framsidan där då Fråga inte mig Nej men då har du ju en, en snygg tjej givetvis Och sen går du till någon damtidning Eller tjejtidning, vad har du på framsidan där Jo, ja. en snygg tjej ja. Också, hela tiden. Ja. Och, och det är ju eh, Det är ju helt enkelt för jävligt. Jag, jag har varit lite till och från på det här men, men, men på sistone har jag bara tänkt mer och mer att Om man nu vore tjej och hela tiden fick se detta Så krävs det nog en otrolig liksom, självdisciplin om man ska säga för att, för att inte, inte tänka hela tiden att ah, jag måste vara snygg, jag måste vara snygg, det är det viktigaste. Vissa tjejer är ju grymma nog att klara detta och vissa hittar någon slags gyllene medelväg. Men särskilt när man är ung då kanske och all sån här reklam anspelar hela tiden på att är du verkligen snygg nog? Har du verkligen vita händer nog? Eh, har du liksom rätt kläder? bla bla bla bla. bla. Mm. Det, det är nog för jävligt. Alltså jag, jag, jag måste säga, när jag, som jag sa, de här två olika sidorna. Alltså de här extremfeminist sidan och så har du den här extrema pressen på tjejer att de ska se ut så och de ska ha domkläda och så vidare. Jag avskyr båda de här sidorna. Alltså jag tycker inte om den här pressen som är på kvinnor och jag tycker inte om extremfeminismen heller liksom. Kvinnor, de ska få vara som de vill vara, punkt slut. Ja. och jag menar, skulle de bara släppa allt det här för det är ju, det är ju så obetydligt egentligen liksom. att åh gud ska jag ha det sminket vilket är det dyraste, vilket säger den där tidningen det är som hon menar på det menar, det är så otroligt meningslöst och slöseri med tid och att om man istället kanske kunde lyssna på RLM eller läsa alternativ media liksom, och så vidare och, och ta reda på lite om saker och ting för det är ju då banne mig viktigare än smink kan man ju säga. Alla ska ju få göra som de vill precis som du sa. Och om, om, sen är det ju svårt att oroa veta vad folk egentligen vill. Vad är ett fritt val och sådär. Men, men det finns ju många tjejer som, som har sitt utseende som sin karriär. Alltså, för är du en, en jättesnygg tjej så har du väldigt mycket rättare för det här livet. Du får mer saker gratis och sådär. Men snabbt, och så måste man ju också få göra. Jo men jag bara tycker att det kan inte vara roligt liv alltså. För jag menar jag ja, tänkte att... Är att det, det, ja nu, nu ja. Nu ja men sen då. Det är det som måste vara så drygt med det. Att det, är, det är ju verkligen tidsbegränsat. Verkligen mm, tidsbegränsat. Efter det, ja, har du hela tiden glider på en räkmacka med ditt utseende framför dig. Ja, och sen då? Ja, nej, jag tycker det är fruktansvärt dumt. Men ja, det är, det alla, är vi vet. är alla vackra inuti. Nej. Ja. Har du sett inuti en människa? Vi ser inte nej, det det är, nej, det är sant. Det är och det är Ja, nu ja, ska vi... Ja. Men vi, vi hoppar till en jättekort. Jag vet inte vad vi ska kommentera om det här. Men jag tycker. Vi måste försöka om vi hittar negativa kommentarer så måste vi ta upp det. Och den här var väldigt kort. Mm. Royva Basshur säger äckligt klassförräderiprogram. Ja. Ja, jag vet inte klass. vad det ska... Ja, precis. Jag vet... Nej, men om vi tänker lite här nu... Men... Nej, jag vet inte vad jag riktigt, för att... Nej, det är riktigt. Inte... Inte... Ja, men det är ju inte så att vi har liksom riktat in oss på någon speciell klass. Jag... Alltså, varken om man säger rika moderater eller fattiga vänsterpartister liksom, Nej, men den ju... enda klassen vi vill ge oss på är väl Södermalms eliten då som, det är väl den enda klassen, den ja. intellektuella akademiska överklassen Ja, Och ja. Då, då kan man ju undra, vad, vad, den här lär ju inte tillhöra dem kanske, så vad, vad skulle den ha emot det? Mm. Men ja. Ja. ja Nej men okej, Du synd att du känner så och vill du utveckla det om du nu lyssnar fortfarande så får du gärna göra det för det vore mm. intressant, alltså jag, jag, jag gillar kritik, om den är, om den är hyfsat nyanserad mm. Den där var kanske inte så nyanserad. Nej, det ja, du nyfiken nu Hur menar du? Så här, ja. vad, kan vi ha sagt någonting som, som låter som Det vill man ju inte. Eller, ja. vilken klass är vi? Jag vet inte, det kan man ju diskutera in i ja. evigheten. Eh, sista kommentaren då från Imire hon säger, eller jag tar för givet låter som en hon, men det kanske är en hand en hon eller en han då ni är fantastiska, jag lyssnar varje vecka jag tror tyvärr att många inte vågar gilla på Facebook och Twitter på grund av alla fördomar och vridna lögner om SD, det tog mig flera månader tills jag kom till stadiet att läget känns så allvarligt att jag sket i vad vänner och bekanta tycker, hur som helst keep up the great work, vi finns här tack så mycket för den kommentaren men jag bara kommer att tänka på det vi pratar om, att som du nämnde där med att det kanske är mer äldre som inte är lika rädda för att visa var de står och så vidare. Och det här kanske är ännu en, en, en, en ja, tecken på det. Då Men vi är medvetna om det. Att vissa känner ja, sig absolut. på det. Ja, absolut. Det, är... vi, vi, det vill vi poängtera med. Det har vi sagt också, hoppas jag. Att, att, alltså, känns det liksom surt och gillar Radio Länsman? Så ska man inte göra det. Alltså, om det kan bli jobbigt för en socialt. Det vill vi absolut inte utsätta någon för. Men om man inte känner så, så tar vi gärna ett litet like. Och, och så vill jag säga med det tog flera månader. Det är nog bra mycket. när det var 12 månader. Så är det ju bra mycket snabbare än vad de flesta andra... Alltså, det brukar ta längre tid för folk att komma till den insikten att man bara ska skita i vad andra mm. tycker om man säger så. Men samtidigt som jag har sagt förut så känner jag lite så här att om det finns en del av ens vänner som är så sådär förr eller senare så kommer ju de ändå det komma fram. Jo, men det kan ju ha med jobb ju de, att göra. Ja, jag, jag, jag att göra. i det men jag menar om det bara gäller vänner och då säger mm. så kallade vänner mm. så om de sållas ut så att säga nu och som sagt, jag menar, är, är inte du mer värd för dem än så då, ja... Vad mm. spelar det för roll? Jo, så, så Då är det lika bra att sollas ut nu än sen. Vad gör det för skillnad? Men jag förstår jag ju också såklart. Men jag tänkte att vi skulle lite snabbt också hinna med att prata om Halloween för det är ju jättesnart. Det är ju mm. den 31 oktober så är det dags mm. för Halloween. Först har du spöka ut det och tagit del av det här någon gång? Nej, alltså, på den tiden det begav sig för mig så fanns ju inte Halloween och då var det allhelgonafton. Nu är ju inte det riktigt samma men det har ju ändå gaggatts ihop till någon slags samma sak och det var väl inte någonting vi firade alls. Vilket jag tycker det är lite synd för jag kan tycka att det är en fin tradition och jag tycker man borde ha den kvällen och sitta ner och kanske prata om avlidna släktingar eller vänner och sådär, det tycker jag har varit jättefint. Ja, för samtidigt, jag tycker det är konstigt att, man, att blanda ihop de här för att det är ju verkligen, egentligen kan man säga två helt olika saker. Jag är ju emot Halloween för det handlar ju bara om alltså det kan jag säga nu också nu låter jag fruktansvärt oromantiskt. men jag är ju emot typ alla hjärtans dag också, för att det, det är bara liksom köp det här, köp det. köper Ja, men det handlar ju mycket om det. Köp choklad, köp blommor, köp det, ja men för att annars älskar inte du person. Nej, men förstå vad jag menar. Och här handlar det om att ja men du ska köpa det och det och det och det. Det ska bara handla om att köpa. Jag tycker det är helt värdelöst. Det ja, är väldigt smart med att sikta in sig på, på barn så som de gör. För barn är ju den bästa köpkraften. Ja, man pratar om i, när man i konsumentvaror och sådär. Mm. Eh, och det är man vill ha. Man vill att barnen ska chatta om produkterna. Samtidigt, ja, jag kan inte se det så svartvitt så att säga. Klart att jag förstår att barn tycker det är kul att klä ut sig och ha festa lite och roligt och sådär. Men om vi, jag tycker ändå inte man kan liksom riktigt dra det till dagen då och jämföra det. För jag menar, där är det ju verkligen att man ska... Det är ju för det första en, en mycket hellre då, tradition i Sverige då. än Halloween. Mm. Den är ju väldigt, väldigt ny. Eh, men För er som inte vet, de flesta lär ju veta vad allhelgonadagen faktiskt är, men det är ju att man ska som sagt minnas de döda om man går till kyrkogården och tänder ljus vid gravarna. Det har jag faktiskt, alltså jag har ju inte tagit del egentligen av någon av de här och det är lite, jag allhelgona dagen, det är ju kanske någonting man borde ha. Men jag har inte så många faktiskt släktingar som är döda så att, eller som, som finns här där jag bor. Men hur ställer du dig till det då? Tycker du, alltså är det någonting har du gått till kyrkogården själv och så? Ja, kanske när jag var liten men jag tycker generellt att det är väldigt fint och positivt och jag gillar inte vår kulturs rädsla för döden och sådär. Pratar ju ganska sällan om döden och det är något väldigt onaturligt och det tycker jag är jättefel generellt för att döden bör vara något lika naturligt och närvarande som att födas och sådär och, och jag tror en kultur gör sig väldigt okänt som vi gör nu det här med att vi försöker fjärra, fjärma oss från döden så mycket för att den kommer ju att i fattig och då blir det ofta väldigt chockartat mm. så jag är gärna så det här, jag ju nästan velat att Tänk vad fint om, om, om staten kunde göra något bra någon gång. Och, och nu menar jag inte tvinga folk till det här på något sätt. Men att man sprider den anda av att... Ja, nu ska vi få igång den här traditionen igen. Att man, man behöver kanske inte åka ut till, till graven. Men att man sätter sig ner och man äter i ro, kanske med släktingar. Och, och, och pratar om någon som har gått vidare, som man säger. Jag får inte glömma dem. för att, Fastän de är döda så är det ju en del av oss. Liksom. Men tillbaks till med Halloween då också. Som sagt, tanken är ju... Ja, förutom sälja, sälja, sälja. Men tanken hos folk är att... Ja, men det här ska vara någonting roligt och så. Men rasismet, det hittar man ju överallt, mm. till och med här om man letar riktigt noga. Nyheter 24, som som sagt är en väldigt vänstervidens sida, de har ju hittat rasismen i Halloween-direkter och de meddelar att man ska undvika följande om man inte vill bidra till att sprida rasistiska nidbilder. Mm. Nummer ett, blackface och brownface. Som vit kan du inte klä ut dig till en annan hudfärg. Det är rasistiskt och förnedrande mm <sighs> Ja typ ja, nej, men alltså, ja, så här, uh, och Man är så här, ja jag förstår det någonstans Men, men alltså varför Jag, jag, jag, jag, förstår, nej, jag inte. förstår inte alls Någonstans egentligen men det, ja, men det beror ju på hur du gör det Just blackface du vet ju vad det är det, det är ju ett väldigt specifikt Alltså just blackface ska vi inte bara vara svart Utan då ska vi måla sig på ett visst sätt Och det kan vara lite kanske Som att klä ut sig till slav eller så där. Vilket jag ändå kan tycka att man får göra För det innebär ju inte att man vill ha på något i Men det kan jag väl förstå om det är lite känsligt sådär men om jag vill klä ut mig till vad de Mark Tyson, får inte mm. jag göra det då? Nej precis. Ja, men det är det jag eller menar. Ja om det inte är, men... ja, ja, nej men om det inte är, nej det var, nej, det var det kanske inte. men då, alltså, om det handlar bara om att man ska, eh, alltså inte för att hona så utan något som du säger ja, då, om det, det är, är någon med, vad, heter, vad heter han Mr T eller vad kallades han den där? Mm. Ja. Mm. Eh, ja. <laughs> ja. Men med, nummer två då, orientalisk att klä ut sig på ett sätt. Som ska få en att se ut som en minoritet i Sverige. Nej, mm. skippa det. Ja, men tänk om det är för att hylla dem då på något sätt. Men då ska de skippa det. Och så, ja, och så mexikan då. Eh, mm. Nej, du kan inte ta attribut som klassiskt sett förknippas med en viss kultur. Och på, på ett förlöjligande sätt använda den som utklädnad. Ja, men typ sådana här poncho eller vad det heter och stor hatt och sådär. Mm, Jag förstår liksom återigen inte hur, hur, hur det är tänkt som att förlöjliga då. Men ja, eh, geisha... Eh, tro, då står det bara Tror ni fattar vi det här laget Men då är det en bild då på en tjej som har kort kjol Och det ser ut som att det är en drake på kläderna då eller något, och, och mantel och svärd Och sådana här grejer i håret det, var ju, det är ändå prostituerade På ett sätt som var kanske inte hade det så himla roligt Men, men igen, man, behöver inte, man får ju också bara lugna ner sig lite här. Alltså tro det är ju det här, det är, min, min största kritik mot detta är att tror ni att, att detta förändrar någon slags rasism i Sverige? Att det skulle bli mer eller mindre beroende på om man klär ut sig eller inte? Det har liksom inte alls med sådana här saker att göra överhuvudtaget. Nej, vi har ju sett Förstår... hur bra det går att, att kväva alla yttringar och lägga locket på allting. Jag menar, hur bra har det gått egentligen? Ja, men precis. Det blir bara fianteri och får man klä ut sig till en klassisk svenne då, om vad nu det skulle vara. Det skulle ju säkert <laughs> inte vara. Kalleskaviar. Ja, men precis. förlöjligande andra då. Det, jag att det, var nu vet inte jag det skulle jag tyckte vara jätteroligt. Men det hade ju varit jättekul säg, säg att säga uh, att folk i andra länder klär ut sig till svenskar spanjorer klär ut sig till rätt fulla svenskar som är jätteblonda och har spytt ner sig eller sådär. det hade ju jag tyckt var roligt eller sådär, jag är inte blivit över det det rör ju inte mig liksom, som person utan det är en påhittad karikatyr av, av någon som inte finns Eh, Indian snacka om ett utmärkt sätt Att kränka Nord- och Sydamerikas Urbefolkning, kul Ja det har ju varit lite liv att de förut Därför med någonting med indianer Att man inte får men du, skulle, Nu gör de inte det, men skulle barn få leka Cowboys och indianer nu tror du Ja ah, det, det skulle nog vara svårare idag Nej, men, Ja men särskilt då för det, jag, Nu vet inte om jag lekte den när jag var liten Det tror jag kanske inte man gjorde men, men där var ju alltid indianerna skurkarna antar jag va Och cowboysen var de goda som ja. sköt ihjäl alla indianer Ja Tack vare ja, de här ju... hemska gamla rasistiska westernfilmerna som var så fruktansvärt mm. populära i Sverige. Menar, det, det går ju det är det... Ja, men det går ju tillbaks nej, väldigt långt just det med westernfilmer. Ta min morfar <skratt> som är, vad är han, 92 eller 3? Han älskar ju sånt. Och jag När är... såg du en indian i Sverige senast? Ja, nej, precis, de är utrotade. <skratt> ja, ja, nej men just att det är någonting som måste ha funnits väldigt länge och varit väldigt omtyckt, men... Det, nej det får man inte. Men och nästa då terrorist. Att klä ut sig till terrorist. Ja, men, att klä ut sig till terrorist. Fail. Att dessutom göra det genom att gömma ett bombälte under en rock och klädsel man vanligtvis förknippar med Mellanöstern är bortom all kritik. Uh, ja, ja, jag hade väl kanske inte gärna Vill ha gått ut med en terrorist nej, Men som med sagt, med folk jo, men det är ju smart, kan ju få men göra också, det vad, fan, ha, vad är det med Humor, det ska ju vara roligt det här ja och det här innebär ju inte på något Då vill man ju dra det till att, aha kläder i så här som menar du att alla muslimer är terrorister då På något sätt, nej, det är ni 9-24 som säger det Mm. Det är inte någon annan som säger det. Eh, sju då. Ghetto fabulous. Kul och massa utropstecken. I någon parentes nej. Eh, och då är det då någon peruk som är krullig. Eller här skruvar och grejer. Och jag förstår inte vad som är. Jag förstår absolut inte vad som är uppseendeväckande med det. Eh, sen är det sist. då är då bind, bindis även ja, det, det vet du säkert som är ung och hipp, eller att säga, fast det är men Nej, men det är frisyr. Bindies är ett eh, viktigt och starkt uttryck i sydasiatisk kultur och religion. Skippa det på Halloween, fest och festival. Ja, nej, men alltså det är Bara för att, för att meddela er som kanske tror att under Halloween så ska det vara skratt och kul och då, då tar det här idiotin eh, rast men nej nej, mm. nej ni har ju själva ju löjligt det sen kort och det sista här då är kan vi läsa att på den svenska maskeradkedjan Buttrix finns dräkter som låter köparen klä ut sig till arab indianflickar, kines och skotte med stereotypa attribut som karaktäriserar de olika nationaliteterna mm. eh, Rättviseförmedlingens ordförande mm. Seher Ylmas menar att kostymerna är kränkande citat, det här kostymerna är något vi kan klä ut oss till eh, det är som att säga att det är något avvikande som inte tillhör inte det normala utan bara till en maskerad då kommer det att Ta längre tid för mig som ser ut så här och andra som har en annan bakgrund, kultur eller trosuppfattning att få bli en del av det normala eftersom man fortsätter att säga att vi är något avvikande. Alltså jag bara tänker på det i, i världen, säger vissa har ju de här kända, om man säger stereotypa bilderna och så, men även vi har väl en, jag menar visst om någon vill, skulle vilja göra det mot oss i något annat land det skiter jag ju fullständigt i, men vad skulle det vara, direkt då kanske, mm. men ta på er det då. Det märker man ju här att ska man löpa det hela linan ut så kan man inte göra någonting till slut. Nej, nej, nej, om man tänker de här, vad heter det folkdräkter som är typiska typiskt för svenskar och så vidare men då är det ju att man, man ska inte håna minoriteter och så vidare men ja, om vi tar det då ett steg längre, eh, hur många svenskar, eh, alltså i den svenska kulturen med, med, med folkdräkter och så vidare, jämfört med de här andra attributen som betydligt många fler ur andra kulturella grupper och så vidare har. Mm. Så då är vi en extrem minoritet så jag menar mm. det, det handlar ju bara om hur man ser den liksom. Mm. Okay. Och i kulturyttringar bland eh, sådana som kommer från olika länder med olika kulturer här i Sverige så är det nog banne mig. I många av de här fallen fler som har sånt än som bär svenska folktäkter av svenskar så att säga. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm, ja, absolut. Ja, så att jag menar, det, det är ju inte direkt vanligt förekommande det heller. Men... Jag ska inte säga trans för att jag kan väl förstå hur de här människorna resonerar. Men jag, jag, det är ju väldigt unga medarbetare på NUT24. De har ju gått i den här bara klassiska antirasistiska skolan där man egentligen inte får göra någonting överhuvudtaget. Nej, nej. Och det blir också väldigt tråkigt Och plus att det blir exkluderande på ett sätt som gör att Då får man inte skoja om alla de här grupperna Att skoja om varandra är ju en väldigt stor del Av, av det sociala mm. Snacka om att verkligen du vet, Skulle du då ha ett, ett, ett, en vanlig arbetsplats Vi säger för enkelheten skull Hälften är svenskar och hälften är invandrare Ja, då får bara svenskarna skoja om varandra Får mm. inte mot skoja om invandrarna på något sätt För då kan de bli kränkt, sn snacka om att bli uteslutna. Sen, sen finns det ju givetvis olika sätt att skoja Det får man ju känna av lite men, men det är ju kul att skoja med varandra och driva med varandra. Och det är ju kul och man, typiska svenska idiotiska grejer, det är ju roligt. För det som lite roligt med typiskt turkiska idiotiska grejer, eller spanska, eller italienska, eller vad det nu må tänkas vara. Mm. Som sagt, det är trevligt att bara kunna snacka lite fritt utan... Och ha så många riktlinjer Och nu har vi väl fått prata av oss lite i kväll mm, Så jag, jag tycker, tycker ni, Ja du kanske kan slå Jag tycker att eh, ni ska Om ni nu tycker det här med Halloween är kul Och sådär och ha kul med det Och klä ut det till vad ni vill ja. Gör det. Vi, vi tillåter det Vi tillåter det <laughs> ja. eh, Vi är ju tillbaka igen På lördag som vanligt Så det är kul att ni följer oss Fortsätt göra det och ha det bra